Eta bai, Olentzero heldu dela Euskal Herrira. Azte ondar honetan, bai honetan gelun izan dira Olentzero eta maridu aurren eta burazuen pozerako. Larun batean, bai honako hainbat aur burazo eta musikari bilduak ziren Olentzeroren beha. Baina Olentzero, omen berantean zela. Eta azkenean, heldu ziren gure pertsoneia maitatuak ez usaien bezala, untziz, azkene huriten errobi arrotua baitzatorren. Eta azkenean, aztoz eta oinez heldu ziren bayon aldera. Ba, Ezoa, mendidik eldu duzu. Eta oine ez aurten, ez itxasuntziz. Zendako? Ba, nikosi duzu nolakoa den errobi, bena bon, hon hartu behar da hori de. Eh? Naturrak manatzen du. Benunduz joa, aztoa. Astoa, enegi bielean, ur bai, ja isoan, guare. Zaskian, zekarri gizia aurreri, baionak aurreri gaur. Gosokia eta ikatza, bera, bo. Da da, ikatza ere? Eta, ez, bo. Irri egiteko parada eta pozik gizaiteko parada eta, bela. Eta, alare, alontzero, go, goizik eldu da baion ora aurten ala ere? Bai, aurten ora pasatzen da, bak izu, enetako biziki zaila dut eta sasoin hori, ordean, bon. Egun da, uh, Bayonan eta beste egunetan beste eri, eskolegiko egirik guztietik pastu behar, eta bau. Eta duzu lan nahi nitze egiteko? Ha, ba, holi, sego. Basoan da hori anean zelan egiten duzu? Ba, e, enborra mosten da. lehenik, adaran mosten, eta gio bildu behar, eta gio ikatza egin, eta horire akigarria, bena plase batekin. Eta ez deziratzen direzu aurrengo aurrei hemen Bayonan? Mola egan, postasuna, postasuna, familiako giro sano batean, hori da, enetako opari edegena, ez? Bila esker? Deuzetaz, eta egubik hion denerit. Nundik elduz zira? Huu, uh, urunetik! Urunetik? Uh, Zungurunetik! Izla, jakiten nal nundik, sekretu bada? Esker, ta esko hindi biltzen naiz, nundik ze azkif, nordaki. Errandia ez sirila belarrak eta pintxitizunak horrekin egiten duzu edari magikoak. Ah, no kehanda utzuri, chori chiki batek. Chori chikiak, egia daea. Gau zainiz kontatzen dut ze chori chikiak eh. Bai, bai, megia bien Aia su que estamos todos. Bizka sorgina zirela. Bizka sorgina. Denak dira sorginak, ez bizka bat. Bai, bai, bai. La lentzero eki se harremandu zu. Alferrote de errandia to lentzero. Ba, noiz zenka bainanale lanquilada. Ni ez tratzen naiz gatekko lentzero etorriko dela. Mezua banatzen dut. Eta gero, lehentzero heldu da berakgiarekin. Eta gero, zer egiten duzuek? Garre bayon antzizte, gero, mendigo diti? Eta ba, angelu, azkaine, eta bo beste egia initzetan izanen gira. Eta opariak, eta aurrek zer galdeite dituzuek opari motaz, zer da gehien galdeite duten aurrek? Gauza ainitz galetzen dituzte gehien, gehien, zaila da, goxokiak gaur gehien, gehien. Gauk goxoki ainitz. Opari bat, bie iru? Ah, hori, bakoitzak gusiko, gero, berantago. Kas kas santaria lor da biletxea eset ikusi ikusi na Eta aurrak urduri baina kontent olentzerorekin solastatu ondoren gurera ere ekare genituen zonbait. sortutakoak orain kasola kasulakoak gero sunitzenak mayana inza aitzia ez bada duti dut zure 6 bat joqua Nintendo Switch tableta bat tricks the bat just dance eta tableta bat Eta... Lulengs! Zemak gauza galdien izkosu olentilerin. Eta kit! Zemak gauza! Zemak gauza! da! Olentilerin! Olentzero eta Mari Domingik bazituzten laguntzaleainitz. Hortziren txistulari, gaitero, danborra da eta laua izetera abez batzakoak. Zuzendari den Miguel Torre ere kontent nola ez? Beti gara hemen prest hartzeko olentzero eta pozik eta festa egiteko. Urtero ez da? Urtero, bada olako zerbait komuna, eh, mankomuna, baina gero beti aldatzen da zerbait. Hadoz? Eta... Beti da berre giro honean eta aurrekin eta oso pozik. Baina hona behar duzolako euskaldun giroa? Ez bakarrik hori, baina hori baina askoz gehio. <risa> eta hortaz gara gu ere bai eta ba ez, ba ez, ez, ez zindugu bakarrak izan behar da berri solako giro euskalduna eman ez bakarri euskalduna, elez. Baina ere gure kultura aldetik eta hori, biztanda. Eta nasketa hona da baita ere? Biztanda, e, nasiak dera gainoak ez? Gugu gara Gu, guberdina gara nasiak, emazteak eta gizone, beraz gizonezko, nasiak gara Eta nasketa da bakotsaren errealitatea eta aberastasuna izitzea Zer galde inen giozueko lentzen hori? O, zer, goborosu nik personalki gauzaniz, baina... Aber, aber, bota! Ez, ez, ez, gauza bakarri da, ia lortzen dugun gure Euskal Herria, Piskat, Euskaldunagoa izatea Bo. Gazti 4 € or lentzero ba, hori? Horio bai. Baduzu uh, baduzu elbidea. Bai, badu badu. Kiru ermandices. Bai, badago. <laughs> Taurekin batera irakasleak ere hor Dena Plancan emaiteko Oianai Kastolakoek eta Jamulen Eskola Publikokoak Ramuntxo irakasle lanetan arida. Hor dira elkarrekin egoten gira taiaitamak ez dira ujun beraz uh, ongi pasatzen da, da bai. Ez da aitziniko eguneetan urduri dira aurrak olentzio egiten delako. Batere, batere, batere biziki kontsentzen denu. Uh, biziki kontsentzenan jaitzen suten eguna beraz. Uh, Obviously. Ezurei sigal dituzu irakasle eskoletan eh, zer nahi dutela paritarako? Se eskatzen zikio segauska Galdit izkizu aurrek Olentzerorentzako ze, ze opariz katzik duzte gaur egunean aurrek? Oh, uh, ez, ez gauza nirik Ika uh, oh, uh, ikasen ditugu kantuak uh, Oktan gira, jago ez dira opari uh, Ez da opariki galdi egiten bereziki? Ez dute galdetzen Giro oktan giro orentzeroko giroan, guberriko giroan ta Maite dute kantatzen bereziki Importantea Ola. da, adibidez, Olentzeno, baiuna bezalegu hiri baten ekartzea eta errotzea aurrentzako referintzia bai. kartzeko? Bai, edo jada, da bakarrik liburuetan edo eskolan egon behar, jori, eta karrikan uh, olako ora, uh, zerbait uh, egitea bizikiuntza da, eta hoja ikotzen dira, eta hojak biziki, biziki konten dira. Eta diezpeak noelekin eta dute Olentzeno, e, Aita Noel? Uh, Dez berdintzen dute, ez da... Uh, Hainzat ez abate gau, uh, behar gauza de, eta dezberdintzen dute. Ez dut esekulen haipatzen uh, uh, bizar zuri gurekin edo hola. Gute holen zero eta ez abortza zopari jantzat, erraiten dudan bezala, edo uh, egu behriko gero horretan no, sartzeko. Holen uh, zero da bizalatiko euskalduna eta bizar zuri gehiago franzizzekoan? Bai, bai. Ola ikusten alda, ola ikusten alda bai. Uh, Hori da, gurekin, uh, berat bakarrik aipatzen dute olentzero, bakarrik aipatzen dugu klasean olentzero, eta horiek uh, gero orta, uh, bide hau segitzen dute. Eta eta ikastola ipatu dugunez, zehazkako lehen andere nioa libe goine ere hortzen olentzeroren ingurumarietan. Zer galde indiozuzuk aurten olentzerori? Nik olentzerori beti paki eskatzen diot, eta zoriontasuna. Hori da nera. Ekar zen dauzun? Hori bakoitzak bere barnean atxema behar du. Da bakea eta ekar zen duzu bakia eta zoriontasunak? Nik landu behar dut hori izateko. Gauzak ez dira zerutik etortzen, A bakoitzak landu behar ditu. Eta, eta momentu, momentu horietan bere esia. Eta bai honora etortzek zerra nahi du zuretzat? Ah, niretzako hemen izatea iparraldean gauza ainitzak nahi dut. Kastolan haziginean arrangoitzen, hirirogita maikan amabian, eta gaurko koegunean. Hemen, ipar eh, uzkal herrian izatea, olentzero errik guztietan, ja, zigarria da. Garai hartan utopi utxa izango zen, baionan, baten, olentzero izatea. Aina rotza bai zen, hemen guzkal duen entzat olentzero. Taurain, barnean zartua da. Eta gaur baionako karriketan, jende mukurru beterik, zuretzako lako klixka berezi bat? Abai, festai zigarria, posai zigarria, zoriontasuna hor da. Gera ikusi ditut, gipuzkoatik etorri direla, nafarrotik ere bai, lapur dira, bai eta hori niretzako da, Euskal Herri bat badela eta mugarik ez dela. Horra. Olentzero beraz lanak hasi besterik ez dituekin, Euskal Herri osoko bazter busitara, helduko da, abendoren, hori eta lau hartio. annen ituzue ume honetako